Хлюпання пострілів заглушувалося гидким вереском куль, які рикошетили від стін. З кущів вискочила до смерті перелякана кицька, яку кілер прийняв за мене, і зі здавленим зойком щезла між густої трави.